Біла зима літає над світом, Сніг, наче сум, глибокий. Холодний і гострий, як бритва, Вітер голить мої приморожені щоки. Біла зима то голосить, то стогне, Грає на скрипках засніжене скерцо. Холодний і гострий, як бритва, погляд Ріже моє застужене серце. Злипаються очі від білої втоми, Цвітуть на шипках заморожені квіти. Теплий і світлий, як сонце спомен, В душу мою повертає літо.